Välkomna till Bokpalt, som presenteras i samarbete med Mediabyrån Palt, som nu också finns på iTunes. Inte med byrån då, utan Bokpalt. Hej Tobias! Hej Rasmus! Vad ska vi svamla om idag? Ja, idag så har vi läst Mörkrätts hjärta av Josef Conrad, som är en av 1900-talets centrala romaner. Läser jag direkt från omslaget i min utgåva. Ja, det känns ju tryggt då när någon säger det själva på omslaget. Mm, kan man säga. Men jag ska också säga det också, att vi läser ju bara halva här nu då. Ja, den sista delen som tar upp en av huvudpersonerna i romanen. Eller den person som hela verket kretsar kring. Det är ett så intressant diskussionsämne att det förtjänar ett helt eget avsnitt. där av uppdelningen. Den här boken utspelar sig i slutet på 1800-talet. i Antagligen i Kongo då. Det står ju aldrig liksom utskrivet vart de är egentligen va? Nej, det gör det inte. Utan man... Man får läsa till det utifrån Konrads egen bakgrund och att det är ett belgiskt företag som hur personen söker anställning hos. Mm. Frågan om det nämns att det är i boken, Nej, men hur som helst så man kan sluta sig till det ja. på ett eller annat sätt. Ja. Och, och Leopold den II som, ja, vad var han? Är han kung? Över hans Just det. Ja, han bestämde i Belgien. Han, han, att, han, jag han att gott har om grejer på fötterna nu. Alltså. Ja. <laughs> var han ja, men, kung? Han, han ägde Kongo som privat egendom. Till skillnad från många andra såna här kolonier som liksom tillhörde andra länder. Så var ju Kongo Leopold II:s eh, privata egendom. Och det, det hade han fått då eh, genom Berlin- eller Kongokonferensen. Beroende på hur man benämner det. Men det samma konferens som ägde rum eh, 1884. Och det var ju Otto von Bismarck, den eh, tyske... Rikskanslen som sammankallade det mötet då, för att liksom stycka upp Afrika så att det inte skulle bli någon, någon, någon konflikt mellan de europeiska länderna i Afrika Det är därför gränserna såg ut som de gjorde också det, Man ser att det är en ren skrivbordsprodukt den afrikanska kartan, att det är så här raka sträck det... Samma sak kan man ju se på, på USAs karta mellan staterna och det är ju samma Eh, sån här princip att man liksom inte har respekterat de människorna som bodde där i början liksom utan man bara ritat linjer på en karta eh, och, och tanken med, med Kongo då att det skulle vara som en frihandelszon så det var ju, var ju många stater och USA var först på den bollen och, och liksom godkännade där och sen Frankrike och Tyskland tyckte också att det var en bra idé att det här skulle liksom vara hans, hans egna lilla ställe som ändå var det blev ett område som är mycket större än hela Europa Hallå? Hallå? Nej. det här blir jättekonstigt jag, ja, det blir... Nej, men jag är så osäker när du ställer frågor till mig För jag, ja. jag vet ju inte Nej, det kan man aldrig veta Som om man var kung Ja, mm. ja det, var, det var större än hela Europa, säger du? Ja, jag tror det Många, många gånger större än Belgien i alla fall och mm. Leopold den, den andra var aldrig själv i Afrika Som jag har förstått det Utan han satt, satt hemma i Europa På tryggt avstånd och bestämde Men du, det om. låter jättekonstigt att Kongo skulle vara större än Europa Eller? Ja, jag kanske överlev Men eh, det är stort Kongo Ja, det är otroligt stort Och man kan säga att under Leopold den andra styre var, eh, var det ju extrema mänskliga tragedier Som ägde rum Alltså Kongos befolkning halverades Under Leopolds styre Och det är ju på ja, mellan 1885 och 1908 då hade, där då i början på 1900-talet så hade det blivit en stor opinion mot Leopolds äh, herraväldig i, i Kongo då, så han fick inte ha kvar det mm. och den här boken är ju som jag har fattat det, en, en del i det för Conrad var ju inte för Leopolds styre i Kongo Nej, du kom in på det här scenen när vi pratade om Josef Conrads liv, men han var ju där. Han besökte ju Kongo och arbetade som anställd för företag där. Och han såg ju vidheterna. Mm, 1890 här för han var där. Och ja. boken är skriven 1902. Ja, den kom ut då. Ja, den kom ut då, ja. Och ja. Att, att Josef Conrad slutade, alltså upphörde med sitt sjömannaskap efter den resan i Kongo. Det kanske säger någonting om hur avtändande var. Mm. <laughs> vi har var att vara på den platsen. Mm. Sen så blev han ju sjuk också, men det fruktansvärda syner som här är det i Kongo. Ja, ja. ett land som drabbades av det än idag. Mm, mm. Ja. Vi har alltså läst Mörkrets hjärta av Joseph Conrad. Som handlar om sjömannen Marlow och hans resa längs Kongofloden. Han ska försöka hitta en man som heter Kurtz som arbetar för samma företag som honom. Det stämmer väl ganska bra, den lilla översikten. Ja, det tycker jag. Ja. Och Marlow, han har faktiskt berättat i flera böcker av Joseph Conrad. Så det är en person som återvänder i olika romaner. Har du läst mycket av Conrad? Nej, det kan jag inte påstå. Men eh, jag har läst Olof Lagerkrans böcker om Josef, bok om Josef Conrad och där nämner han det här att Marlow återvänder som berättare. Okay. Eh, och det är lite spännande tycker jag. Ja. Eh, man kanske lite mer kan se Marlow som en omdiktning av Josef Conrad själv därför att Marlow var i Kongo och Josef Conrad var i Kongo och, och så vidare. Sen är det ja, några andra likheter där. Så kan jag tolka det också faktiskt. Sen så drar man väl ifrån och lägger till såklart, man. Ja, och just den här resan som man gör in i Kongos innersta, eller in i Afrikas innersta, den är ju ganska tydligt inspirerad av journalisten Stanlys resa in i Kongo på 1870-talet. När han var på jakt efter Dr. Livingstone. Livingstone. Ja, ja. Du ja, känner till det här. Ja, ja det var ju 1871 för mig. Jag började tänka lite igen på, på en fest som jag var på när jag var 16 år gammal. Vi spelade ett sällskapsspel, vilket man förstås gjorde på vissa fester. Eller bara på de töntigaste fester, töntfesterna. Ja, men det är coolt <laughs> ja. alltså. Ja, ja. men jag, vi spelade det ja. och, och, och vi lägger ingen värdering i det. Och mm. eh, en av frågorna var då, eh, vad sa Stanley när han, när han hittade Dr. Livingstone i Afrika 1871? Mm. Och jag hade ju koll på det här. Jag, jag sa att han, att han sa Dr. Livingstone, I presume Vilket är ett ganska berömt citat ja. Och då kände jag Hur det är liksom ett sus av beundran I det här, i det här rummet där vi satt och jag kände att jag var, just den sekunden var jag den populäraste personen på festen för jag hade kunnat någon, något som ingen annan där hade någon aning om. Uh -huh. Och jag har ju liksom aldrig varit en, en social klättrare men då kände jag att nu kanske min dag har kommit <går> nu kanske jag kan stiga upp i hierarkin på något sätt. Uh -huh. Och jag, jag förberedde mig på att verkligen inte dabba mig utan nu ska jag bara vara smooth hela festen och svara rätt och vara trevlig och social. Hur gick det sen när ni slutade spela? Ja, vi hann inte sluta spela för en minut senare så, så är det som att, att ödet griper in och en person som är med på han greppar tag i en annan person och kastar in honom i en spegel. <laughs> så, allt fokus läggs på den här massförstörelsen. Men det är som att en yttre kraft styrde hans handlingar. Alltså, att den yttre kraften bestämde att nej Tobias den där vägen ska inte du få ta. Nu så skapar jag en schemanöver över så hon återvänder till din lilla, de lilla, de lilla impo impopulariteter hemma i, i kammaren. Mm -hmm. så, det, det är min uh, Stanley och Dr. livingstone anekdot det är lite, man tänker att det öppnas två, två möjliga portaler Det är som Matrix ah, liksom man, man ska fortsätta leva sig vanliga vanlig Man ska liksom gå in i den här Den populära sfären Och sen när spegeln krossades Så krossades också den sfären Jag, jag lyssnade på uh, Fredrik och Philips podcast För ett tag sedan mm -hmm. Då var en av dem väldigt där uh, Hetsk om just den här händelsen då Med Dr. Livingstone I presume. Ah, uh, uh. Och menar att uh, det finns inte en chans Att uh, det där faktiskt har hänt vad, vad tror du om den verkliga historiska förankringen i detta? Det är jag, ganska kunde, sannolikt. jag kunde ju vara lite hetsig också och säga, vem sjutton bryr sig egentligen? Ja, ja, <laughs> det är, är ju så att Stanley det. hittade ju Dr. Livingstone, men han menar ifall citatet verkligen, ifall det verken sade, antar jag. Ja, ja. ja. jag menar, spelar roll, <laughs> ja, jag känner lite, jag menar. Han skrev ju en bok om det sen, Stanley, och han kanske sötade till detaljerna något, vem vet. Men faktum är att det, det är berömt nu och det får fortsätta vara så. Mm. Och kanske kan någon annan tonårig pojke framöver hitta sin biljett till popularitetens neder genom att komma ihåg det citatet. Och vem, ja. vilka är vi och skita på hans parad, kan jag säga. Nej, ja, men, nej det behöver man inte göra. Men, uh, I egenskap av historiker tycker jag att det är lite uh, intressant sådär med eventuella sanningar som, som liksom blir fakta med tiden. Mm, Faktoider så att säga Ja det är kanske är bättre det här som, som att eh, Caesar skulle ha sagt eh, Tärningen är kastad och sånt där Ja men det också, det hör ju till, eh, till liksom, eh, Allmänbildningen trots att det kanske inte är sant Det är ja. inte helt vedelagt eh, liksom, heller, man vet ju inte att han inte sa det Nej, nej men det, Man spelar inte in alla ord Han yttre. Uh, hur som helst, det var ett sidospår. Berättelsen om Marlow och hans resa in i Kongo, den är alltså inspirerad av Stanley Jack och Dr. Livingstone, det är rätt tydligt. Mm. Uh, och själva boken då, den börjar på en båt i vattnet utanför London, där ett par resenärer sitter och umgås under kvällen. Han som berättar historien först, det är inte Marlow, uh, men vi får inte veta någonting om den här killen. Det är inte heller så viktigt, för den viktigaste personen på skeppet är ju trots allt Marlow. Och han sitter och tar det jäkligt lugnt i någon slags Buddha ställning där. Ja, och det där, ja, vi kan, ja, jag tycker vi tar den nu en gång. Jag tycker man, man ser spår av att eh, Konrad var en berest människa. För han, han säger där, jag tror du nämnde det som Buddha ställning, men jag tror det stod Lotus ställning i min bok. Ah, och ah. På, på något annat ställe så säger han, att ja, de pratar rena kinesiska. Ungefär som det är ganska vanligt att eh, man här i krokarna säger, att ja, det var rena grekiska när man inte förstod. Mm. Det känns som att har ha ganska mycket... Asiatiska influenser Ja han har ju rest mycket i Indien När jag får mig säkert i ja, ja, och det, Då har jag ju på det här antagligen Men om man inte visste om honom Så hade jag nog tagit det ganska lätt på det Och tänkt att ja, han har väl han konverserat som alla andra liksom. mm. <laughs> Och använt vissa fasta fraser ja, men hur som helst De sitter där och då får Marlow för sig Att börja berätta om sina dagar Som anställd för ett belgiskt företag i Kongo Och då är det han som har ordet eh, det här kallas för en kinesisk ask. Har du hört den termen någon gång i litteraturvetenskap och berättande? Nej, men det var ju roligt att, eh, att eh, Asien kom på kartan igen då. Ja, eller hur? Ja, men hur? Det är alltså en berättare som pratar. Ja. Och så är det en annan berättare som han berättar om som börjar prata. Och då är det som en, en berättelse i berättelsen. Hänger med? Den ask i asken. Ja. Och sen när Marlow pratar och någon börjar berätta grejer i hans historia, då är det en till liten ask. Så det blir, man skulle kunna kalla det för baborskadocka också, men det är ja. mycket tönt än en, en kinesisk ask tycker jag. Ja, det är ja. kanske inte något som forskare vill stänga som är på universiteten. Men det är i alla fall en, en metod inom, inom berättarkonst och inom litteratur, att man bakar in sådana små askar. Mm. Man skulle väl kunna kalla det också för kinderägg om man vill, men nej, nej, inte kinderägg. Kinesiska nej. askar, vi, vi ja, kinesiska för, askar. Vi håller oss till det, tycker jag. Ja, just det. Och när Marlow börjar berätta så sitter han här på båten då. Han sitter i ett bäcksvart mörker och det är så svart att man knappt kan se honom. Och det tycker jag är liksom med när man läser boken. Man, man tänker att det här är en röst ur natten som berättar. Och det är mörkt och man dras in. Liksom, det är som en svärta runt hela berättelsen. Just för att det är så han berättar. Han sitter i mörkret och man ser inte honom egentligen utan man hör bara hans stämma. Sen så när han tänder en cigarett senare i boken så tänds liksom då ser man hans ansikte kort och sen så försvinner han in i mörkret igen. Mm. Han berättar att han blev anställd som ångbåtskapten för ett belgiskt företag som ägnar sig åt handel i det koloniserade Kongo. Och det här är alltså under 1800-talet. Vi kan nog säga att det är 1890 för det var då Konrad själv var i Belgien. Eller i Kongo. Ja. Och något som jag tycker är ganska tydligt också det är att, att det inte är helt realistiskt skrivet Utan det är som ganska symboliskt Som mm. när han är i Bryssel Vi får anta att det är i Bryssel det, det, det nämns ju inget stadsnamn eller så utan Han är i en stad och han beskriver att, att Han tänker på en vitmålad grav När han är där i staden att han, Det påminner om det Sen att företagets trappa han går upp för Är steril som en öken Men han är inte där han är i London Nej, jag har för mig att det är i Bryssel här. Nej, det är London Jag tror det är i Bryssel Nej, nej, nej. De, är, de nämner Thämsen och grejer. Det är nästan helt hundra på. Nej, men Thämsen är ju där han sitter i början och när han börjar berätta. Ja, ah, okej. Okay. Fel om mig. Men nu berättar jag om när han ska skriva på kontraktet och då är han i Bryssel. All right. Ja, men han, sitter, han sitter vid Thämsen och berättar, men han berättar yeah. om när han, ah. är i, när han är i Bryssel. Kinesiska skan som förvirrar mig här. Ja, eller hur? Ja. Mm. Usch, men han, han liknar staden vid en grav. Trappan går gått upp för en steril som en öken liksom har känslan känsla av att han går in i dödsriket det är alldeles folktomt till nästan känns som, mm. och när han kommer in i ett rum så väntar två svartklädda kvinnor där, och de stickar ett svart ullgarn allt går väldigt, väldigt långsamt och en av dem tittar på honom med ett likgiltigt lugn och och säger att hon verkar allvetande och det blir som, det blir nästan mytologiskt, eller hur? man tänker att det här mm. är grindvakter, eller typ nordnarna du vet, ödeskudinnorna som mm. sticka levnadsväven på något sätt. Och han säger också sen att det känns för honom som att han inte ska tränga in en hjärta. Han ska åka in i Kongoro utan han känner att han ska in i själva jordens hjärta. Alltså han ska ner i underjorden, i dödsriket. Precis som Odysseus eller Eneas, eller Dante gjorde tidigare i litteraturhistorien. Så det blir som en berättelse med mytologisk bredd trots att den utspelar sig i verkligheten. Ja. Hänger du med eller är jag superfummel? Ja. Nej, nej alltså, jag hade inte gjort de reflektionerna själv Men uh, jag tycker uh, de, de verkar legit Härligt okay, På vägen till Afrika så stannar hans skepp flera gånger om Och de landsätter en massa soldater och tulltjänstemän. Och man, man känner ju att ja, det är ju därför de är där. Liksom. De är inte där för att eh, göra någon slags välgörenhetsresa eller att sprida kristendomen eller vad de nu hade för svek för att åka ut på sina koloniseringsresor De är där för att liksom, skicka ut soldater, tukta lokalbefolkningen och tjäna pengar. Och det nämns som sagt inga städer och inga länder och sådär, utan det kan vara vilka platser som helst. Som du sa mm. tidigare också. Och då är det ju att den blir allmän gilt. Man kan liksom applicera den historien på vilken tid och vilken plats som helst egentligen. Och det där tycker jag är lite spännande då. Just precis i början så... Ja men det är ju när han är i London. För då pratar han ju om att detta också var en mörk plats på kartan en gång. Men sen så kom mm. Rom Och, och liksom, tog över detta och civiliserade Även England då ja. Sånt, att, Han, han säger här att Rom var... gjorde det också det Av girighet Att ja. uh, han är ju inte ett fan av imperialismen Conrad Han, han menar ju att, att uh, allt det här var ondo egentligen eh, Där uh, har jag läst Något annat i och för sig Okej, okay. du, får, du får ta upp det sen Jag, ja, det ska, jag ska bara jag. berätta vad som händer i den här första delen av boken Absolut uh, uh, uh. Och det här är faktiskt en av de mest spännande delarna I inledningen, där de åker förbi ett skepp som står och skjuter med sina kanoner in i djungeln i Afrika. Mm. Och man ser inte vad de skjuter på och vilka fienderna är. Utan de står bara och pangar på en världsdel. De angriper hela landytan. Det blir som en bild av vad Belgien och de andra västmakterna gör där. Liksom. Att de, de angriper hela Afrika. De, de före krig. Mm. Ja. Okay. Men sen, sen kommer man till flodens mynning, Kongoflodens mynning. Och han har sagt till att han på, tycker att den påminner om en orm. Ja. Och så grejen med ordet mynning är ju att det heter ju mouth på engelska. Så man kan se det här som att den här ormen slukar honom. Mm. Den, den är, sväljer honom in i sitt hjärta. Han, han skrev också på engelska va? Ja det gjorde han. För det, för det är väl inte hans modersmål heller? Nej han lärde sig engelska först när han var över 20 tror jag. Så det är ju också en, en, en lite så spännande detalj då. Ja. Just, för då kan ju det... Är... Ordet som du här ledde till var relevant ändå. Jag tänkte att det kanske är något annat på polska eller vad han pratar annars. Ja, just det. Han föddes ju i ryska Ukraina och polska föräldrar. Mm. Och han hette Josef Konrad Korsenjowski. Mm. Det var hans fulla namn. Ursäkta, du det hört det. Nej, det är ingen fara. Det är... Men han, han, han reser genom Afrika då. Och så börjar han åka över för Kongofloden. Han svägs av Kongofloden, den stora ormen. Och så får han se väldigt hemska scener. Han får se... Hur de vita håller på att bygga en järnväg. Men att det är de svarta som gör allt arbete. Och de är fasthedda med järnkrag. Och man kan se varandra reben. Liksom. De, de slavar ju egentligen. Mm. Och så hamnar han i en dunge där han ser många av de svarta som har slitt halvt i ihjäl. Så de ligger och väntar på att dö. Sjukdomar och svält överallt, och eh, man får känslan av en likro. Det här hade ju förstås inte Konrad som referenspunkt eftersom det här inträffade 40 år senare, men vi tänker ju på Auschwitz eller hur? och på andra ja. konstruktionsläger. Ja. Och då tänker jag bara, vilken ögonöppnare den här boken måste ha varit. För eh, jag tänker nog att den, den allmänna bilden av kolonialismen och på det här civilisationsprojektet de har ute, att den var rätt positiv, lång tid in på, eller ja. I början av 1900-talet i alla fall. Att den först efter det började det vekna lite. Och då kan ju den här boken ha varit ett, ett verktyg, kan jag tänka mig. Ja, men det tror jag också. Men jag, jag tänker ju framförallt kanske på slaveri, alltså det triangelhandeln. Mm. Man tänker sig att det, i mitten av 1800-talet så blev det ju förbjudet med slaveri i, i USA. Får man någon form av bild av att, det, att fenomenet försvinner i hela världen då. Men så ja. är det ju tyvärr inte heller, utan de slavarna, liksom finns ju kvar eller slaverit finns ju kvar nu då, Ja, samtidigt så formen. hade de ju fullt lagliga anställningskontrakt men i, i praktiken så gick det inte till så att de slet under ett stort förtryck och piskades när de ansåg sig ha gjort fel och, mm. och sånt där. Man, man hade den här bilden av att man, när en svart person gör något fel eller när man, när man menar att en svart person gjorde något fel så måste man straffa den direkt eftersom att de inte förstår bättre, de är som hundar man måste liksom utdela straffet direkt för annars så glömmer de bort vad de gjorde för fel den bilden var liksom förhärskande I Kongo ja. Och då var det ofta piskstraff Som man gav dem med, med snäppen Gjord av åsneskinn Och man, man märker ju också hur han pratar om Om de svarta som arbetar på hans båt Då är det mm. också också här. Han har lärt sig det här alltså att, att de tar upp specifika exempel På att någon har lärt sig att äh, elda I maskineriet liksom ja. Att det, att det en, skulle vara som någon Jättestor bragg då Att lyckats ha lära någon det Visst nämner de någonstans också att de inte har lärt honom tekniken bakom maskineriet utan de har lurat ja. i honom att det är gudar som bor där och att han måste mata gudarna annars... Ja, annars så råkar illa ut. Så det är, det är ett förakt mot andra människor rakt inom hela boken. Ja. Eh, inte inte Konrads förakt utan han, han gestaltar ju då den förhärskande synen i slutet av 1800-talet hos de här kolonisatörerna. Ja, eh, men Kurt nämnt för första här i alla fall. Och Kurtz är en person som har en handelsstation allra längst in i landet. Och hans skickar mer elfenben än de andra stationerna tillsammans. Alltså han är en riktigt superagent för det belgiska företaget. Mm. Kan vi säga, nämnde vi det, Elfenben är en av de stora varorna som man liksom råffar åt sig från Kongo. Men även mm. gummi, alltså naturgummi. Som man tog. Ja. Det är väl från träd man utvinner det. Då. Men det var de två stora resurserna som man... Som man ville ha utifrån Kongo. Just det. Och just i, i Murkrets hjärta så nämns inte gummit så mycket. utan Han har valt elfenbenet som symbol liksom, för hela den girigheten. Det här utsugandet av Afrika. Och man märker att de här giriga eh, rikemännen som är där från att, för att 40 procent. De, de tillber elfenbenet som, som att de var en gud. De säger, elfenben viskar de i luften så här. Och de viskar sin smällan och... Alltså det är en, som en slags pengarnas religion och det är som är i centrum där. Ja, men uh, jag får bara ta en grej här. Absolut. För, för man körde ju, alltså man gjorde ju inte några jätteviktiga grejer med det egentligen. Det var ju piano pianotangenter och eh, bowlingbollar tänkte jag säga, men vad heter det? Billardbollar och lite så här snusdoser och annat, liksom så här såhär krimskramslyxprodukter. Mm. Men det, det var ju väldigt eftertraktat om man hade ju hur många elefanter som helst. Och det här har i sin tur blivit som ett... Eh, ett bevis eller en indiciell på evolution evolutionsteorin. För nu för tiden så har elefanterna väldigt, väldigt mycket mindre betar än vad de hade för. Så man har, man har skjutit av hela den genbanken som producerar stora betar. Mm. Ja. Det visste jag inte det är lite häftigt. Ja, ja, ja, jag har ja. faktiskt läst att, att för att skydda inte betar utan, utan noshörningshorn, det är ju rätt besläktat det problemet. Ja, som, som man idag. av dem. Sa du? Så sågar man av dem? Nej, utan man... Det kanske man också gör. Men det man gör är att man... Att man sprutar in ett gift, att man förgiftar honet eller att mm. man lägger i ett färgämne i hornet också, för då, då blir det värdelöst på en annan att anledning att man kapar nosvunder horn att man jagar nosvunder för hornet, det är ju för att man ska göra det till ett pulver och använda det till olika ritualer eh, och ifall man ha, med det här giftet så gör att man mår väldigt, väldigt dåligt om man får i sig det så det blir i stort sett värdelöst mm. så det är en ny metod som man börjat ja. använda det är, det är märkligt vad folk får för, för, för sig att göra med djur hela tiden Ja, och det här med har inte försvunnit som problem. Utan elefanten är fortfarande hotade. Ja, jag läste för ett tag sedan att det var eh, tjuvskyttar då, som hade förgiftat eh, olika vatt, vätskehål. Mm. Så att eh, när elefanterna gick dit och drack så dog de sen efter nästan. andra dit. Man blir så trött. Ja, ja. ja. det blir man. Ja. Okej, okay, och åter till Marlow eh, Han lämnar den här stationen där han har eh, hört talas om Kurtz. Och eh, på sin resa så Ser många olika ohyggligheter. Han snubblar över en mörkligad man med ett skotthåll i pannan till exempel. Och, ja, han ser många lik och många bevis på att folk har slagit så, eller förtrycka ägt rum. Så det är ett litet scenario. Men han har en liten komikrelief här för att han har en vit färdkamrat som är fet. Och har en irriterande egenskap att han svimmar hela tiden på de heta bergslutningarna. När de är flera mil från skugga och vatten. Och det här beskrivs ju bara på några rader men det räcker ju till för att man ska tycka att det är lite kul ändå. Alltså, han har ju, att det finns ändå ett sinne för humor med här i början. Sen blir det allt mörkare och mörkare förstås. Hur som helst, han kommer till stationen där han ska hämta upp sin ångbåt. Det är det han ska, han ska bli ångbåtskapten. Och där får han höra mer om Kurtz. Och De sett att är ett underverk han är ett människokärleken som vetenskapens och framåtskridens sänderbud. Med tanke på vad de menar är välgärningar, alltså vad belgarna menar är det. Och vad de tycker är att, att upplysa befolkningen, vad de tycker är att idka välgörenhet. Det vill säga det egentligen är egentligen att förslava folk och suga ut deras pengar. Så mm. kan man ju tänka sig att kurs kanske inte är ett helgon, utan det är ju det är någonting fel i den här värderingen. Men, som helst, han, men han har, ju, jag, ty jag tycker Malo har gjort en... Eller Marlo, eh vad hette han? Han som skrivit. Konrad. Konrad har gjort. Eh, gjort det skickligt här att liksom försiktigt putta in lite mer information om Curts hela tiden. Mm. man. Man blir hela tiden, för varje sak man får lära sig så vill man ju veta lite till om honom Man håller den alltid där på, på nyfikenhetsgränsen Ja, det börjar ju väldigt försiktigt att någon nämner att Ja, det kommer nog träffa Kurs där, han är skitbra liksom ja. Ja. Är, det så, så, är, är det en den svenska kaptenen som inte, säger det? det? Kanske det, det finns en svensk kapten ja, som är med alldeles i början ja. Ja, för, ja, för det där reagerar jag lite på så här: Fundera på var, varför det var så För jag räckte liksom till, oh, en svensk så här, Nästan som att man ser någon man känner på tv eller någonting Alltså, det blir lite konstigt att, att man känner en association till den bara för att han råkar komma från samma land. Ja. Har du tänkt på något liknande? Varför gör man så? Jag vet Jag tänkte på det i Snabbare än döden tror jag den heter. En film som handlar om en, en tjej som är jätteduktig på att duellera med pistoler i västen. Gin mm. Hackman är skurk tror jag och Leonardo DiCaprio har en roll. Och då är det en kille som är den snabbaste skytten i Sverige här för mig. Mm och han är med där uh, han bryter ju på tyska förstås, det är ganska vanligt mm. och då tänk, jag, jag brukar mest bli förnärmad och tänka uh, ja, jag tänker inte, jag byter kanal jag mm. <laughs> ja. men jag tycker ändå det är bra, bra sådär för uh, Sverige var ju också en del i både slavhandel och kolonialisering mm. uh, och det tål så att bli påminn om. ja, men vi ska banna mig också med där i berättelsen mm. ja, i berättelsen ja Ja men här får man också veta att Kurz ryktas vara sjuk och det blir på något sätt hans uppdrag från och med då att söka upp Kurz. De ska ta på hur det ligger till tillsammans med stationens direktör. Problemet är ju att hans båt som man ska åka med den är under vatten. Alltså den har sjunkit, den har gått på grund mm. och där slutar första kapitlet. Och det, det där är ju ett problem De får hålla utkik för sen hela, hela resan på floden Att eh, gå på grund Eller vara va vaksam för stockar som, som sticker upp i vattnet mm, just eh, Så att man inte ska Ska ta, ta hål på båt Ja men del, del två börjar med Att han, han får tjuvlyssna lite grann På några andra som pratar om, om Kurtz och, och elfenben mm. Här puttas det liksom in Ännu lite mer information Om, om Kurtz då Han verkar vara något något geni, man får hö höra att folk är imponerade av han hela tiden. Ja, de han båtarna laga båten och köra iväg upp längs eh, floden igen då. Och, och han börjar ju så här, i takt med att han reser upp längs eh, vattnet då, så börjar fundera mer och mer på eh, liksom likheter och skillnader mellan Europa och Afrika egentligen. Så han mm. säger eh, till exempel att Europa är ku kuvatt och tam. Att eh, landskapet i Europa, liksom, prata om kontinenten, har blivit eh, tämnigt av om människorna där, men att Afrika fortfarande är vilt. Mm. Och det var ju också, Afrika var ju tomt på kartan när han skulle åka hit och åka dit och så. Och var liksom en vit fläck. Eh, när han beskriver det på plats så är det ju ofta ett mörker han beskriver med istället för det här, den vita fläcken som han beskriver när, när han var i, i Europa. Ja, just det. Han nämner ju också Marlow att, att de vita fläckarna på kartan, det var det som fick honom att vilja bli upptäcktsresande till en början. Mm. Men nu så finns de inte kvar i lika stor utsträckning. Nej, nej. Här börjar han också få en, en annan bild av, av den afrikanska befolkningen. Och han, han tittar på dem och så här, ser att de dansar så här och blir nästan rädd när han känner att, han, att det finns ett slä släktskap mellan han själv och dem. Mm. Eh, att, han, att han på något sätt inser att de också är människor. Ja, jag tycker att sådana där passager de avslöjar... Konrad var ju väldigt lång, mycket fram, framme. Alltså han var lång, långt före sin tid när det gällde synen på människor och, på, och synen på, på rasism och på att man inte ska behandla varandra som skit etc. Alltså mm. Han var ju en riktig människovän. Men jag tycker ändå att man ser spår av något inte helt trevligt hos honom emellanåt. Samma som det att han menar att, att vi åker, eller vi, vi, Uff, jag vill inte säga vi, men Västerland åker dit för att civilisera Afrika, eller i alla fall under den förevändningen. Mm. De vill att, att infödningen i Afrika ska bli som dem mer. Det Konrad verkar vilja säga att att vildmarken också påverkar västerländingarna att. Att de blir mer och mer lika stamfolk när de kommer hit. Och beter sig som stamfolk och söker hövdingamakt och liknande. Alltså, till, till exempel så berättar jag om en dansk som uh, är jättesnäll och trevlig. Och som aldrig har gjort en människa för när. Och så hamnar ni i dispyt med en mörkhyad man. Han slår honom sönder och samman. Jag tror det är en hövding till med han slår sönder och samman. Och det beror mm. på att han har varit där i Afrika. Att han har fått det här primitiva som Conrad benämnde som. Den här stammentaliteten. Att han... Uh, Ja, han har blivit smittad av den kulturen. Samma sak läkaren som mäter Marlows Skalle innan han ska åka. Det är också en mm. historia i sig att han mäter hans huvud. <laughs> Men han en form att... av rasbiologisk undersökning där, på vilken typ av huvudform folk har som åker frivilligt i Afrika. Då. Ja, det, är det. Och Marlow säger då till honom att ska du inte mäta mitt huvud när jag kommer tillbaka? Och då säger han, nej förändringarna är på insidan, inte på utsidan. Då tänker man mm. att ja, det kommer att alltså ske en förändring för den som åker in i Afrika. Mm. Och Marlo säger också under resans gång att han håller på att uppleva en förändring inom sig. Alltså så, ja, jag, jag tycker inte det är helt sympatiskt det där att, att, hur ska man säga, att det är som att det finns två stycken skilda kulturer och det liksom är, är menat att det ska vara så. så att det, det är liksom ja. två sidor och de kan aldrig mötas. Ja, eh, nej men, och jag menar, man, jag tycker inte Marlo är någon, någon förebild så. Nej. Men... De koloniala tankarna och sådär. Alltså de kommer fram i honom. Och man kan även se kanske det tvivlet som skulle kunna finnas. Kommer också fram. Absolut. Ja, men utan att. Han något sätt är hjälte Det tycker jag är bra, jag tycker inte En, en, en huvudperson ska inte vara Alldeles genomädel uh, Till exempel Fantomen Han är ju skittråkig egentligen alltså, han, för han är ju så genomgod och alltid vis Och det han säger och gör alltid är rätta Och korrekta jag menar, Om man hade varit kedjerökare Då hade det betydligt mer intressant tycker jag. Uh -huh. Och jag är en person som älskar Fantomen Men jag måste ju minnas att det här är, det är, ett, det är ett tråkigt drag Att han är så perfekt <laughs> Okej, okay, jag har inte läst så so mycket från Nej, uh, I men... Ja, uh, yeah, det var lite wisdom från det. Ja, jag kan inte avsluta. Från en annan <laughs> de, de fortsätter upp och kommer, kommer till stället där de ser att det ligger lite ved. För de eldar ju den här... De driver ju båten med ved liksom. Mm -hmm. Och där finns det också en, en lapp som säger att eh, ta försiktigt längre fram. Börjar på något sätt så här... Man känner att man närmar sig Kurt då på man vis. De hittar också en bok på, det, på detta stället. Kan vi inte kalla den för nu Jag tycker det är kul. Kurt. <laughs> Nej. <laughs> och den boken, alltså jag har ju bara läst hälften här nu. Så jag tänker att den kanske kommer att spela en viktig roll senare. För det var no någon form av skiffer eh, i den. Men annars var det mest så här hållfasthetsberäkningar av rep och annat. Som stod, som stod i den boken. Men jag tänker att eftersom den kommer med så kommer den säkert spela en stor roll sen. Ja, det är ju så att han som har skrivit i... Eh... Boken, eller han som skriver marginalantecknen Han är ju ryss mm. Så det är, inte, det är inte skiffer utan det är ryska Han skriver skrivit bokstäver Just det, det kommer Just. Man fram till san <laughs> <laughs> <laughs> uh, Okej, okay, då var det inget skiffer överhuvudtaget Nej, nej, utan det var ryska ah, Fan Men det gör ingenting Men de fortsätter upp och hamnar i, i en tjock dimma Där de sedan blir, blir Anfallna av Eller de, de hör folk i skogen man vet liksom inte hur de ska ta sig vidare. De sitter liksom fast mitt i floden i en jättesock dimma. Och vågar liksom inte köra vidare för att de kommer att köra fel. Mm. Så, och här upplever jag floden så mycket större än vad jag fattat den som tidigare. För att de pratar om att antingen kommer att köra liksom fel åt höger eller vänster alltså att den är så pass bred att man kan mm. eh, köra fel åt fler håll än upp och ner men så de blir stående där tills dimman lättar och det blir inget anfall men här så står han ju också och tänker och har nog den märkligaste typen av självosäkerhet som, som en människa kan ha han tittar på den här Personen som du pratade om förut som var lite tjock och tycker inte att han ser så god ut och önskar att han själv ser liksom, godare ut. De menar du god som är smågfull? Ja, som skulle vilja äta om av dem. Det är ju ja. kannibaler runt omkring dem hela tiden i boken. Mm. Eh, och det, det är en konstig form av ytlighet. <laughs> att man vill vara snygg nog för att bli uppäten. Ja, det är faktiskt en jättekonstig form av ytlighet, har du rätt i. Ja. <laughs> Och här någonstans, alltså ganska långt in i del två i boken första, alltså, Då börjar han beskriva båten Och det, det tycker jag är lite konstigt att det kommer så sent Men beskriver beskrivs mm. ju då som Typ som en stor prom med två små hus på Just det Du, du som kan nu böcker och sånt på ett annat sätt Läs litteraturvetenskap och sånt varför, varför väljer man att vänta med den presentationen så långt? Jag vet inte, för att båt är tråkiga, kanske <laughs> Kan det vara så enkelt? Ja, tycker jag ja. Nej, ja. jag vet inte. Det var ja. saker att nämna i början. Ja, så kan det vara. Där i, I dimman så var det i alla fall första smakprovet på det här på den varningen som de fick vid högen tidigare. Uh -huh. Men ganska strax efter så blir de faktiskt samfallna. och det kommer ju klena pilar. Alltså, eh, han nämner att de här eh, pilarna skulle antagligen inte ens döda en katt men man kanske är förgiftade som skyddar sig ändå. Så där. Och, de andra pilgrimmarna på båten håller på och skjuter ut i skogen. Man verkar inte träffa någonting. Men de fattar inte det själva. Men, men deras rorsman blir, blir dödad av en av spjut, va? Ja, just det. Ja. Och han börjar sörja, sörja den här rorsman och, och här funderar han ju också över sin sorg. Och tänker mm. att det här var ju, Alltså han såg honom ju mer som ett verktyg, säger han ju själv. Men mm. ändå så han, liksom, sörjde han hans död. Här har vi faktiskt också en, en liten inflyckning att göra om, om Konrads sätt att skriva på. För han, mm. eh, han har ju hela tiden så här, som jag sa, att han hänvisar till mytologiska förebilder och att han gärna behöver in sånt. Och det här att rorsmannen dör och att, och att Mardo blir så himla upprörd över det Han blir ju jättesorgsen verkligen Det beror ju på att det är en passning till Eniden av Virgilius som handlar om, om Den romerska hjälten Eneas färd över havet och ha, innan han Grundade staden Rom då Eller ja, innan han blir, blir förfader de som grundade staden Rom Och då okay. dör ju hans rorsmann och ah. han, han gräms jättemycket och det är alldeles innan han ska in i underjorden Och träffa de döda All right. Så det här är liksom en passning Till att, att, att Marlow kommer att, att Åka in i underjorden Alltså han kommer att på allvar Gå in i mörkrets hjärta från och med nu ah. Som han sa tidigare, det kändes ju inte som att han skulle in i en kontinent Det var som att han skulle åka ner genom jorden mm. Mm. Ja, och det Det känns ju väldigt träffande det du just sa här För ganska strax efter detta Så kommer de ju fram till till en handelsstation där då. Där den här ryssan som skrev det som jag beskrev som ett skiffer. Och här tänker jag att det är, no det är någon form av också symbolik. Både att den här eh, ryssan och eh, Kurtz på något sätt ska symbolisera Europa egentligen. Eller västmakterna. Mm. Han eh, som vi har kallat ryssan här nu då, eh, Har ju någon form av kostym på sig med en massa färgade lappar. Som, ska, som är samma färger som de olika länderna som har tagit av över Afrika har på kartan. Mm. Storbritannien var röd till exempel. Om man tittar på de gamla kolonialkartorna. De, de lapparna på något sätt representerar eh, hela kolonialmakten. Och han oh, shit. Att... Det är därför som Marlow Marlo säger att han ser ut som en hardkin Att han påminner honom om det. Mm. Så då, det är som en, en kommentar till att man clowner hela bunten. Kanske. Mm. Vet. Ja. Jag har fortsatt in tanke. <laughs> jag vet inte om de var så in mycket djupare än så. Jo, men här, här får jag liksom uppfattningen också om att Kurt är någon, någon form av sektledare. Mm. De pratar om honom som väldigt eh, briljant, och att det var anledningen till att de blev anfallna, och sådär var att, att invånarna ville skydda honom De ville inte att han skulle åka iväg. Man börjar ju inse att Kurz har någon slags gudomlig makt där, att han, att han blir någon slags gudom mm. på något sätt, att han har en väldigt stor makt över människorna ja, visst. som han basar över. Ja det skulle vara väldigt spännande att ta oss in i tredje delen och, och se vad som egentligen pågår. Ja, men se ser också fram emot. För här slutar ju första, eller andra kapitlet. Ja, en lustig grej med andra kapitlet är ju att för att skrämma bort de här personerna som skjuter pilar mot dem så använder ju Marlow den här vad säger, visselpipan, vad säger man att det heter? Ja, ja jag vet ångvisslan. Ja. Eh, någon slags vissla som en tuta. Som en tuta. Ja. <laughs> han tutar. Och då skräms de bort eh, de här personerna. För mm. De tror att det är något vidunder under eller något ojhörd. Men det här påpekar Olof Lagerkranz i sin bok om Josef Konrad, eh, som heter På resa med mörkrets hjärta, tror jag att han heter, eller på färg med mörkrets hjärta. Jag menar att det här skulle inte ha funkat 1890. Det, det funkade för ständigt 1871. Då gick det att man skrämde bort afrikanerna med hjälp av den här pipan, men de var så vana vid det ljudet 1891, så det hade inte funkat. Jaha så där har vi en liten eh, historisk diskrepans. Ja. Ha! Kan man säga. <laughs> ja, okej. Okay. Jag vet inte vad jag ska säga till det. Nej, nej men jag, nej, nej. vi kan låta tala för sig själv. Ganska intressant, men ändå inte. Jo. Ska vi prata lite om, om Conrads några? Ja men det kan vi göra, absolut. Han föddes ju 1857 och så levde ända fram till 1924. Och som sagt, han, han var ju ute på sjön från det att han var 17 år. Och då jobbade han ju i brittiska flottan. Man brukar säga att solen aldrig gick ner över det brittiska imperiet. Det var ju för att han liksom hade brytt ut sig över hela världen. Mm. Så, så någonstans var alltid solen uppe. Och det gjorde ju att han var ju väldigt berest. Han reste ju mm. överallt liksom. Jag tycker det var en liten häftig grej för redan som barn så pekar han på, på den här afrikanska kartan då, där det var vita fläckar och så sa han, ja, ah, dit ska jag åka Som målade då? Ja, ja. eller målade som Konrad eh, kanske mm. Mm. och det här har min farsa också gjort Fast hundra år senare, ungefär. <laughs> min farfar är ju född 50. Och det, då får man höra den här historien av farmor ibland. Att han liksom så här, drömde om att få åka till Afrika när han var liten. Det, det var ju så himla avlägset för dem i den, i den kontexten som de levde i. Alltså min pappa när han var liten. Mm. De åkte på semester en gång, tror jag, de har berättat. att det var till Stockholm på liksom 60-70-talet. Det var inte vanligt att man åkte iväg någonstans. Det kändes så himla avlägset att åka till Afrika skratta åt honom lite Men nu har faktiskt varit där. Han har varit i Kiev okay. för någon... När var det åt dit? Oj, jag vet inte. 2010 kanske, 9, sånt. Jag tänkte han skratta bäst som skrattade sist. Ja, visst du vet jag. Ja, charmig tid. <laughs> ja, jag tycker det är lite kul att Jag kände igen kände igen min far. I... Ja, jag och några kompisar nu åt hålningarna. Vi drömde ju på, äh, drömde, och drömde vi såg lite grann om att vi skulle starta kollektiv i en stad som inte Norilsk. Som, som ligger i Sibirien och som så 40 mil död Taiga och det, var, ja. det var dit som Stalin skickade krigsförbrytare eller personer som han inte gillade helt enkelt och så det ja. är en, en miserabel stad med väldigt fattiga invånare som inte skulle kunna lämna orten ifall de ville och medelivslängden är 35 så vi tänkte att, ja, jag vet inte vad vi tänkte vi skojar lite grann det, tänk vi skulle bo där men på något sätt kändes det ändå på riktigt man, man tänkte att, hade det inte varit lite häftigt li, lite häftigt ändå ja det hade blivit häftigt först när man kom tillbaka därifrån. Ja, och man kunde visa att man klarade sig ja. på något sätt. Man överlevde. Ja. Ja. Alltså jag drömde också om att jag hade en Nina som bodde i, under mitt golv som jag kunde besöka ibland och äta pizza med och prata om mina bekymmer. Det var, det var tio år tidigare när jag var... Jag var är, det jag inte, ha är det inte en splinter man vill ha då? Var inte han en vise som man pratade med? Man var aldrig med slux. Man var ju alltid en av turtlerna. Det var ju typ straff Men för att inte vara splinter. Va? Du vill ju inte ner och slåss, du vill ju ner och prata Ja, men man ville prata med någon som är lite rolig och kul Splinter var en gubbe ah. Och Splinter var liksom Det var som ett straff det, jag, jag var ju impopulär när jag ung Så man fick antingen vara splint Eller så fick man vara typ Robot och Man fick inte vara en av originaltörtlarna Så det, det här jag, att jag Jag hade fått vara en turtle Jag ville vara en turtle Men nästa näst bäst skulle vara känna en turtle kanske En riktig turtle Ja ah. Ja. Fy fan vad tragiskt ja, jag Herregud ja, Nu kommer det fram, nu kommer allting fram ja, ja, ja. Vilken tur eller du? Oj, ja, men jag kan inte dem på det viset Men eh, jag tycker ju Den blå med två svärd är det coolaste Okej, okay, man kan ju faktiskt göra ett personligt Test utifrån det Då är du mm. ledaren, han är den som alltid måste ha Kontroll och hålla sig lugn du han en Bo Staff. Nej, det är Donatello som han Bo Bo ah. Donatello är en intelligent, han är uppfinnaren, kan man ah. säga. Jag, tyck jag tyckte ju bäst om Rafael Som är lite han så Han Nej han är inte töntig, han, han är vitsig Han har sin humor som ett försvaren, lite som, som Turtle Chandler Bing Han var snabbast också, det var viktigt Töntan i vänner eller? <laughs> nej det är Ross som är i vänner Sen med ja, Michelangelo som, som är det Party killer. han är partykillen okay. Som då sjunger i sång Det jag läste om Konrad uh, i alla fall Men du okay. <laughs> som, <laughs> <Förs> <laughs> som jag försökte invända förut det var att han, att han var emot Leopolds herravälde över Kongo men att han var för imperialism och speciellt Storbritanniens att han tyckte att det var toppnorts att de var liksom moralens väktare Jag tycker att det är motsridiga röster om det i boken för han, han liknar ju britternas utsurning av Afrika vid de mest vidriga skänningar som någonsin ägt rum och han menar ju att det är riktigt dumt av dem men i inledningen av boken så, så säger Marlow att det enda som kan ursäkta att man gör så Det är att man har en idé, man har en tanke man vill sprida Så där finns ju på något sätt något ursäktande kring det hela Men jag tycker ändå Mörkers hjärta är så pass grov i sin fördömning av kolonialismen Så han framstår ju bara som en fördömare, tycker jag, på det stora mm. hela mm. Känner du till författaren Chinua Achebe? Ja Yeah. Han, han har ju uh, lyft mycket kritik mot uh, Mörkrets hjärta och menar mm. att det är en rasistisk bok. Och även, Jag tror även att han menade att uh, Konrad var rasist. Ja, han baserade på några beskrivningar av, av uh, kongoleserna i mm. Mörkrets hjärta mm. som man anser är nedlåtande och nedvärderande. Mm. Det är, det är som jag säger, det är klart att Conrad, alla är ju barn av sin tid. Och, men Konrad var nog lite mindre så än de flesta andra, kan man säga. Ja, kanske. Jag vet inte. För, för hur... jag, jag kände i alla fall när jag läste den att jag blev stärkt i min antirasism. Mm. Du menar att, att han hjälpte dig med det, eller var det så att du blev så arg av det du läste? Ja, men så det... blev du arg av Conrad eller blev du hjälpt av Conrad? Alltså, jag blev hjälpt av Konrad genom att han visade mig vidrigheter. Så, ja. Som jag blev arg på Det kan jag hålla med om Och det, det är därför det är så bra att han inte Angav namn på städer och Han sa inte heller vilket år du sig eller sig Inga tidsangivts Utan det här kan ju vara När som helst och var som helst Och det här äger ju rum när som helst och var som helst jag menar, Det här är ju saker som vi brottas med än idag ja. Det här sortens brott mot mänskligheten Som beskrivs mm. En viktig bok Ja men du Ja, verkligen. Jag menar, den, den, det avhumaniserande som faktiskt blir när man bara benämner människor som deras hudfärg hela tiden, mm. som, som man liksom gör genomgående i boken. Eh, man märker vilken, vilken effektiv, vad effektivt språket är på att eh, nedvärdera andra. Mm. Absolut. Det här när du, när du nämner det, det här så börjar jag tänka på en grej vi pratade om förra avsnittet, när, du, mm. när, du, när vi pratade om dödssynderna. Okej. Okay. Ja. Ja. Bara, bara för skojskul så vill jag förstå dig, vilken tycker du hade varit en grövsta? av synden idag, den grösa dödssynden De menar inte någon, det behöver inte vara någon klassisk utan det kan vara någon som du utnämnd din dödssynd oj jag kan säga att min Än, folk all... ja, jag kan börja med det <laughs> det kan vara det därför man vill fråga <laughs> för man vill säga sin egen <laughs> ja då är det faktiskt poängen men jag vill också höra vad du hade för, ja, för vad grunda för det ja. jag, jag tycker att, att likgiltighet skulle kunna vara vår tids största dödssynd. Mm. Och Det är också någonting som i stort sett alla gör sig skyldiga till. Man läser mm. om hemskhet som äger rum, man möter tiggare på stan och man, man har som inte tid, eller man inbillar sig som inte har tid att hjälpa, eller att anstränga sig. Och det är faktiskt en, en, en gammal synd som också uppmärksammas av de tidiga dikterna. Men Dante, när han skriver om sitt helvete i den domliga komedin, han mm. nämner att de likgiltiga utsätts för en viss sorts straff. Jag för mig inte säga att de är på botten av en, av en sjö. Och så är det de som har, som har begått synden vrede Vredes mot att de har slagit andra De är också i den skön. sjön Och de håller på att bråka och slå varandra Så får de likgiltiga vara längst under Och bli trampade på, i surt Ja det är det Och äh, men det är ett, ett bra val tycker jag För, Och det är vansinnigt frustrerande Också när fo med folk som liksom inte tar Någon form av ställning så. Som ja. bara, äh, jag vet inte, jag brinner inte men jag tror att det ofta bottnar i en, en osäkerhet att man är rädd för att säga fel. Ja. Och det har ju sin till att göra med att alla grupper, alltså alla, alla politiska grupper och alla djurrättsgrupper, alltså alla, de, de börjar ju väldigt bra. Och sen så urartar det till att det sitter en liten klick med personer som sitter och vägrar släppa in nya personer och som dömer ut andra. Alltså en liten elitgrupp. Mm. Till exempel i så är det rätt så att är man inte tillräckligt vegan, tillräckligt mycket vegan, då har man inget där att göra. Och mm. i vänsterrörelsen kan man inte sin Marx och Lenin, då kommer man lika gärna dra. Alltså man, man kommer i alla fall inte in i den kärnan- om man sig inte vara fin nog. Och det tror jag beror på att, att många- de här rörelserna eller många grupper, de, de har unga medlemmar och de här medlemmarna vill ju hitta likasinnade. de vill hitta kompisar, man är ju i en sån fas i livet, man vill liksom eh, bli vän med människor och då kanske man förväxlar det här att man vill kunna skapa, vill antingen förändra någonting eller så mm. vill man hitta likasinnande och när man hittar likasinnande och skapar vänner då, då blir det lätt så att man talar illa om andra, man utstänger andra, det är ju någon slags mekanism som är jättehemsk men den finns där. Ja. Eh, och det är en mekanism som, som går direkt emot det här, att förändra. För vill man förändra, då vill man ju så många som möjligt gå med på tåget. Ja, men kan det inte vara lite så sådär också att om, om man ska ha en, en grupp så måste den också vara lite exkluderande? Det, det är ju ett klassiskt sätt att bygga grupper på. Uh, kan, kan, jag kanske inte vill säga att det är en regel. För Nej. det blir lite cyniskt och man vill ju gärna tro att det går att göra på andra sätt än att stänga ut någon. Men mm. det har ju fungerat <laughs> i mm. uh, historien. Och mm. uh, ja, det har, det har du rätt i. Ja, men anledningen till att jag kom in på det här med dödssynder det var på grund av att jag ville säga det här om likgiltighet och att just den här boken Mörkets hjärta kanske kan få upp i ögonen för vissa som läsaren att inte vara likgiltiga utan att vilja förändra någonting alltså, det är ju, böcker är ju demokratiska på det sättet att just skönlitteratur är säkert, att man läser om personer man kanske inte hade träffat annars, och personer som man inte vet hur de känner och hur de är och vilka problem de har, och så kan man leva sig in i deras tankar och besvär och bekymmer och man kan känna det de känner, så det är ju ett sätt att skapa ett bättre samhälle och ett mer demokratiskt samhälle, det är att satsa på skönlitteraturen och se folk läser Mm. Jag tänkte på just det, den demokratiska poängen med böcker. Det var en artikel här om dagen, Jag tror det var idén om att Libris och andra så bokhandels nätbokhandlar, säger man nätboklådor, det tycker jag man ska göra faktiskt. Ja, andra nätboklådor har haft, vad är den heter? Sion, vice Sion. Alltså en, en, en bok som skrevs för typ hundra år sedan. Som skulle, nej, den falsifierades för hundra år sedan. Den skrevs längre än, tillbaka än så. Men som skulle måla ut judar som, som att de försökte ta över hela världen. Ja, det har jag talat om. Men att, de var, men att det redan, eller att det för typ hundra år sedan har blivit bekräftat att det var något lands underrättelsetjänst. Jag tror det var Ryssland ja, som, som hade skrivit den här då för att... Heter det typ Sions vises protokoll? Jo, jo, precis. Är precis. Den, ja, gräsligt. Ja, ja, visst. Men att, att den fortfarande finns kvar då säljer ganska mycket. Och även fast det har blivit bekräftat att det här är, är falskt. De bygger inte på någon verklig... Det bygger inte på något verkligt. Så säljs den fortfarande. Och att den gör det även i, i samma vanliga bokhandlar då. Mm. Boklådor. Problematiserar de det lite grann då. Ska, ska, är det rimligt att den gör det. Men då de menar de ju att det blir, Det är bekräftat att den är falsifierad. Den blir, den blir en viktig del i, i historieskrivningen också. På något vis. Att den, den här har funnits. Mm. Och så här såg en liksom den smutskastningen och, och den delen ut för Och kanske fortfarande. Men, men samtidigt så var den så här beskrivningen på den var fortfarande så ja ah, de säger att den är falsk, kan det stämma? Att vara lite så här skeptisk till falsifieringen? Jag tycker att om man ska ge ut sådana böcker, mm. då bör man ha med kommenterande material. Det som när Aha. man släppte en ny översättning av Mein Kampf för ett tag sedan, och då hade man ju med väldigt noggranna fotnoter och någon essä om det hela också där. Så att man är noggrann med att visa att det här inte är sant, att det här är uppdiktat, att det här är galet. På sätt och vis. Ja, verkligen på sådana grejer som kan antas anta vara verkliga då. Mm. Det är skillnad om man kanske inte behöver ha det på sagan och ringa med jag. Det var bara... <laughs> väldigt få som skulle tro att det är... Nej, men jag läste en avhandling när jag pluggade på universitetet där. Det var någon som hade pratat med, med tonåringar på gymnasiet. Och de förväxlade mm. faktiskt tolkens historieskrivning med medeltiden. Jag, jag vill inte gå så långt och på, som att påstå att de trodde att det levde... Alver och, och alla de här olika årsdagarna och sånt där på medeltiden. Mm. Men, men uh, klädmodet, vapen, rustning och sånt där liksom de. de, mm. de uh förknippade det, alltså de kopplar ihop det hela tiden med tolkens bildvärld. Ja, men det, det tycker jag i och för sig inte är så himla konstigt att man gör. Nej, nej, Där kan jag tycka att romanförfattare kanske faktiskt har lite så här ansvar att göra en bra research. Absolut. Eller de som gör det ska ha cred i alla fall. Vem menar du har gjort en bra research nu? Jag vet inte om jag tänkte på någon speciell, men jag och G.O. har ganska mycket med det, till liksom Ja, det är de har gjort. om art. Ja, om art. Om art. <laughs> Art. Det är Arns och även produktion. de här brobyggarna och det där, hans senaste 1900-tals skildring ja. har jag inte läst i och för sig. Men den ska väl också vara ganska väl researchad Säkerligen, jag har ju inte läst mycket om det överhuvudtaget. Nej. Det kanske är projekt för framöver. Ja, kanske. Eller? Inte. Vi får se. Inte. Vi är, Vi får se. kan man aldrig veta en sån grej. Nej, för vi har ju vårt demokratiska urval där en person säger tre böcker och en andra ska rösta fram eller välja en av de här tre böckerna. Men det kommer vi inte göra idag för Nej. vi har ju kvar ett kapitel av Mörkrets hjärta mm. vi ska mm. diskutera. Mm. Det är ett riktigt, riktigt bra kapitel med riktigt, riktigt intressanta detaljer och väldigt mycket bra grejer att prata om. Väldigt, väldigt mycket bra grejer att prata om. Så det ska ni lyssna på. Ja, det tycker jag. Prenumerera på oss på iTunes också. Ni känner igen vår logga för det är en bild på mig. Jag är blond och har glasögon. Och sen en bild på Rasmus som har långt hår. Jag tycker det är så lustigt för när du skickade din version av bilden. Är att jag ihop, jag, jag får ju samma våra två profilbilder där till vår logga. Så låg det inte. Du såg sur ut. Ja. Ja. Varför är jag du så inte... på våran låg? Jag vet ja, men, jag brukar inte le på bild Jag, ty jag tycker inte om mitt leende Så då blev det, även den, den tecknade versionen av mig Fick vara oleende Jag tycker om ditt leende Nej ja. ja, men nu le jag där tydligt. Härligt. Ska vi säga så för idag? Det gör vi, absolut Trevligt att prata med dig Så jag hoppas att andra tycks det vara trevligt att lyssna Ja, hej då bra. Hej